És que tenim calor tots plegats, eh? Tots plegats tenim calor. Però, amb una paraula, aquí estem com sempre, com sempre treballant, com sempre organitzant-se i com sempre, doncs, tenir se a vostès en el nostre programa Aires de Cultura. Què podem demanar més? Res més! Meravellós, meravellós, meravellós. Bé, avui m'agradaria parlar, anar-me'n a la Toscana. Com que fa calor aquí, també em vaig allà, que fa molta calor. Fa molta calor i és normal, és normal que hi ha llocs preciosos, perquè allà on ja fa calor, normalment hi han flors. Allà on hi han flors, hi han colors. Allà on hi han colors, hi ha vida. Per tant, cap a la Toscana, que normalment a aquesta època fa molta calor, però molta, aleshores ens anem cap allà. Ens anem cap a una zona a prop, per entendre'ns, perquè així ens, ens col·loquem en el lloc. A Pizza. A la, la famosa pizza, eh? Pisa. Pisa. No anem a parlar avui de pizza, Però és que me'n vaig a un posto molt a prop. Entre Pisa i Florència. Me'n vaig a un lloc que es diu Colodi. Vale. Aquest lloc Colodi és un lloc si un dia, per el que sigui, van a prop de Florencia o van a prop de Pisa, veuran a la carretera que hi ha un cartell que diu Colodi. Colodi. Bueno, qui era Colodi? Qui era Colodi? Colodi, amb una paraula, és un personatge que es va convertir famós a tot el món, quan dic a tot el món, és a tot el món. A tot el món, gràcies a ser autor de les aventures de Pinotxo. Però dic això, famós, perquè el seu autor era Carlo Lorenzini. Però ell va triar com a nom conegut com a referència de l'escriptor del llibre de les aventures de Pinocho, va buscar el nom Colodi. Per què Colodi? Colodi ho va, ell, agafar perquè és una ciutat petita, molt petita, abans era més gran, ara és molt petita perquè moltes persones d'allà han marxat, a treballar en altres llocs, a on la seva mare havia nascut i on ell, en Carlo Lorenzini, havia estat d'infant. Per tant, amb una paraula, ell recordava amb molt amor, amb molta estimació, aquell de ciutat petiteta on havia viscut. Perquè molts anys de la seva infància els va passar a colori. Colori, tal com he dit, és entre, com he dit jo, dos llocs. Entre Pisa i, així ens entendrem, Florensa. Bé, bueno, Florensa, perdó. Florensa, sempre dic jo, Florensa. Aleshores, en aquest poble, aquesta ciutat, que tampoc és una ciutat grana és petit, al eh? segle XII, XII, XII, estic parlant de molts anys enrere, al segle XII era molt conegut. Era molt conegut. És ara que ja passa això, hi ja ha ja hagut pobles en realitat molt coneguts i que les persones que vivien han marxat a treballar en altres llocs i s'ha pues, quedat una mica abandonat. Sí? Però en l'any... O sigui, en el segle XII era molt i molt i molt conegut. Però en l'any 1956... 1956 van, van pensar que podien fer recordant recordant en el, el gran la gran famo... Bé, famós va ser famós ell en Colodi, en Carlo Toroncini per entendre, va ser gràcies al seu llibre d'aventures de Pinotxo que van construir un parc un parc recordant-lo amb ell en un bosc que hi ha que existeix i que hi és encara en el poble de Colidi, Collodi, per dir un més de colòdi o d' Coldi però bueno, Colodi de Coldi van eh, construir-hi doncs un lloc, una plaça ben preparada ben del terra ben preparat amb parets amb parets o sigui, com, una, com una plaça rodona, un unposto gran, i van fer com unes parets al voltant. Les parets les van decorar amb mosaic, un mosaic molt bonic, que vaig anar a veure, em va agradar molt, perquè, a veure, et recorda molt els contes de, de Pinotxo, amb una paraula te'ls recorda, i és que és inevitable. Aleshores, amb mosaics, i aquests mosaics, o sigui, estan pintats, i es poden veure escenes de la història d'en Pinotxo, o sigui, del protagonista d'aquests llibres que va escriure a l'autor, que sempre parlava d'en Pinotxo. Aleshores, resulta que és curiós perquè fins ara totes les coses que recorden un personatge molt conegut, doncs, què tenen de cara al turista, tenen de tot. Doncs pues no. Allà, com no sigui aquest any que ho hagin fet, jo vaig estar-hi fa dos anys, però no hi han serveis de cara al turisme. O sigui, el que va veure-ho sembla que siguin persones que coneixen el poble, persones que saben que hi és, però no turistes, sinó persones que viuen per allà al voltant. Perquè en aquell moment és que no hi havia ni, ni botigues per comprar coses, ni serveis, ni restaurants, ni hotels. Potser amb dos anys, potser ha canviat, no hi ha tornat a estar-hi jo, però, però, però amb una paraula, els turistes, que sí que saben que allà era el poble on havia nascut la mare, diguéssim, d'en Carlo Lorenzini, i Colidi, perquè és el nom que ell es feia dir, Colidi, moltes persones hi van, però saben positivament que és anar a veure el que van fer recordant-lo amb ell i que no hi ha remés que si vas al migdia no pots quedar-t'hi dinar. Però és un lloc que té un encant misteriós, jo dic. Per què? Potser és perquè, si, i torno a dir, si no han canviat en aquest moment, vull dir, és un lloc que hi ha molta pau, molta pau, hi ha molta tranquil·litat. Sí que és veritat, allà en lloc de turisme hi ha molt moviment hi ha molta gent i, i, i bueno, això ja ho veiem, que és veritat, estem en un, posto, en un lloc nosaltres que de la Carles Tiu, vull dir, a tot arreu està ple, Aleshores, vull dir, és un lloc que a mi em va semblar com un costum misteriós, com si ha sortit una cosa, diguéssim, que ha sortit de, de terra, que s'és format allò i que, verdaderament, vas a veure-ho i és el resultat. Després, sembla, amb una paraula, sembla que el temps s'ha quedat aturat, totalment aturat, està quiet, estat tot tranquil, sembla que el, el temps no existeix. En realitat, el poble, o la ciutat, perquè era una ciutat però s'està convertint en un poble, perquè és més petitet, o sigui, el, el poble, vull dir, per arribar-hi, has de passar un pont, aquest pont és d'origen medieval, o sigui, de, de fa molts i molts anys, però tot això no està ni reformat, ni estar amb gent que visqui tot l'any. I aleshores què passa? Pues és una mica que fa llàstima perquè sembla que es tingui que, que desaparèixer. Sí que en aquell moment me'n recordo que eh, hi havia uns un senyors que eren estrangers i vam atro... ens vam trobar, ens van dir d'on érem, si érem d'on de... érem, volien saber-ho. Per què? Perquè, torno a dir, que no hi havia gaire gent. Ah, vostès d'on són, d'acord? I vostès d'on són, vale? són? Eren estrangers, eren del nord d'Europa. I va dir, doncs nosaltres el que sí intentarem és que verdaderament eh, intentarem fer fotografies d'aquest lloc, a veure si nosaltres, en el nostre país, podem donar-hi una sortida més gran, perquè, a verdad, un lloc molt bonic, és un lloc que recorda un personatge que les aventures que ell va escriure són conegudes a tot el món. Ells venien del nord d'Europa. Diu, coneguts de tot el món. I potser li donaríem una mica de història abans que verdament tot això acabi fent-se molt bé, trencant-se, està abandonat, que no està prou, diguéssim, net. Però, si algú de vostès, perquè és que jo ho dic tal com és, si algú de vostès algun dia va per a la prop no costa res entrar-s'hi, perquè no seran vostè sols, sinó que hi ha un persones que ho van a veure. I és curiós de pensar que d'un personatge tan conegut, tan conegut, tan conegut, tan conegut, doncs s'ha deixat degut a que la gent del poble s'han anat a treballar fora perquè no tenien prous mitjans per subsistir i es queda pràcticament abandonat. O sigui que és una zona molt bonica, perquè no cal dir-ho el cantó de Picis Preciós, al cantó de l'altre cantó, el de Florència, mal, molt bonic, però és un poblet. Aquí també en tenim de poblets abandonats. poblets que abans eren tenien la seva història i bé tenen la història, però una història antiga. però que aquest coincideix amb que és el lloc on va néixer la mare d'aquest personatge d' Carlos Lorncini, que va escriure les famoses aventures de Pinocho, que són conegudes per tot el món, estan traduïdes en tots els idiomes, i ojalà, tant de bo, hi hagués algú que volgués arreglar una miqueta més, donar-li una entrada, diguéssim, que es pogués saber amb la gent que li interessa, i que estigués una miqueta més ben cuidat. Però, que és interessant veure? Sí, és interessant. Se'ns acabat el temps, com sempre. Des d'aquí, gràcies per estar amb tots nosaltres. I com sempre els envio aquella abraçada tan gran, tan gran, i aquell petó que no pot faltar mai. Gràcies! Adeu! Adeu! Aires de Cultura, a Ràdio Palafrugell. La cultura a l'abast de la mà. Aires de Cultura.